І Володько, здається, також з нею розмовляє. Он пливе гурток і ржавого вербового листя. Володько проводить його поглядом і, здається, питає. «Куди ви пливете?» Ті мовчать, пливуть далі. Володько проводить їх так далеко, доки сягає його зір. І вже щось інше бачить. Он, якась ломачка пливе. Кусник свіжої тріски. І ломачка, і тріска, мов кораблі, пропливли перед зором вздовж і зникли. Усе пливе, і все зникає. Плюнув до води, і та маленька цятка його слини також попливла і також зникла. А коли б він отак кинув свою шапку? Чи попливла б? Хм, шапку. Ха, дали б йому тату шапку. Не дурний він таке робити. Але ж куди насправді все топливе? Та вода? Та ціла річка? Володько стоїть, руки заложені за спину, очі вперті в прозору, жовтаву воду, на обличчі задума. І враз приходить ще одна думка. А що коли б отак піти за водою? От так усе лугом та лугом, і куди б зайшов? Це ось довкола наша Лебедщина. А там далі, за тими кушами вільшини, як літом сходить сонце, невеличке село лебеді. А що там далі? Тато кажуть, річка тече до моря. І ти отак просто, просто і там море, аж страшно. Таке велике, велике, ні кінця, ні краю. Сама вода і вода. І глибокі, глибокі. Володькові очі все ширшають і ширшують, на щоках з'явилися рум'янці. Щось дуже сильне тягне його туди. Так хотілося б, так дуже хотілося б бачити, чути, знати. Але ж ні, там ще не море. Там лише став великий та стависько та очерети. Тож Володько добре пам'ятає, як то одного разу старий Лук'янчук – з лебедів розговорився було та почав казати. Ото коли я ще малим був, як оцей ваш, і показав на Володька. Хм, хіба я такий малий? Батько мій покійник, не те, щоб рибачили, ні, але бувало спокійним Юськом-Ставицьким, візьмуть сака і підуть отак під вечір здовж річкою. Далеко, щоб там йшли, боронь Боже. Ось дійдуть лише до Климової сіножаті, там вир, Батько сака держить, а Юсько бовтом рибу наганяє. І поки отак люльку викориш, у саку, аби, Боже, поможи, витягну. На ставу, каже, нашому колись лебеді кублились, а тому і село так звуть. Вийдеш було ранком, а вони з-під туману випливають. Ех, і в тому ех, Володько щось таке вичував, що аж здригався. Минулося, казав старий, і куди воно все-то ділося? Ну, скажімо, риби чи рака чи лебедя не стало, звісно. Люду сарани намножилось, виловили, вистріляли, але ж де ділася річка? Очерети, стависько, верболози, тож бувало, як оком глянеш, гонів на тридцять здовж пуща сама, та стави, як скло, та очерети, як ліс. А птахів бугаїв, а качок, а все-то реве, рокоче, свище. Лукянчук при цьому спльовував, курив свою люльку, морщив пожовкле, мову цига на чоло, а Володько не пропускав ні одної рисочки його лиця, ні одного слова, ні одного відтінку його розважливого і спокійного голосу.